Tak mubdillalah, dan yang mubdil, fana hadiilah. Aşhadu an La ilaha illallah, wabarakallah. Aşhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma c'ill wa sallim wa barak ala habibina wa rasulina Muhammad, wa ala alaihi wa sallim wa barak wa sallam. Entah ya diakmati dan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama dan Insyaallah kita akan sambung uh, perbincangan kita pada lepas yaitulah uh, Al Quran dan As Sunnah merupakan sumber kepada uh, akidah Islam. Sebagaimana Al Quran dan As Sunnah juga merupakan sumber kepada pokok akam akhlak dan semorg kagah ya uh, di oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan dalam hidup kita. Uh, sebelum ini kita telah Mengetahui kedudukan al-Quran sebagai sumber dan uh, begitu juga hadis Rasulullah sallallahu sebagai sumber. Pada malam ini kita nak nak lihat lagi Dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Al-Quran dan juga as sunnah sebagai sumber. Bahawa ni kita sebut Al-Quran sebagai sumber, tak buat dalil. Dan begitu juga kita sebut as sunnah sebagai sumber, kita tak sebut dalil. Pada malam ni kita nak tengok dalil. Yang menyatakan bahawa Al-Quran ni atau kitabullah ni sumber pada hidup kita semua sekali sama ada dalam akidah atau fiqh akal dan juga akhlak dan perkara yang berkaitannya. Dan begitu juga kita nak tengok hadis juga sebagai sumber. Yang pertamanya ialah kita nak tengok al-Quran sebagai sumber. Uh, selalu kita baca ayat al yauma atmal tulakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu al-islamu dinan. Ayat ini, ini sebenarnya ialah ayat di dalam surah Al-Maidah ayat yang tiga. Ayat ini, ini ayat yang terakhir daripada ayat uh, yang tiga dari, dari surah Al-Maidah. Oh, bukan itu, jangan lagi tapi kita uh, tidak berapa cara. Kita ambil al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa ya, atmam tu'alaikum ni'amati Wa rabitulakumul islam adina Ia maksudnya pada hari ini Al-Yawma Pada hari ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu Dan telah Kucukupkan kepadamu nimahku Dan telah ku Islam itu sebagai agamamu Itu ialah terjemahan daripada surah Al-Ma'idah Ayat-ayat Ketiga ay ayat yang ketiga ayat ini selalu kita dengar orang baca dan kita pun Alhamdulillah kita baca juga ayat ini nak cerita kepada kita ialah Allah telah menyempurnakan agama kita ni dan agama kita ni telah cukup yang pertamanya apa makna sempurna sempurna ni lengkap apabila sempurna lengkap ni dia tidak perlu kepada apa-apa penambahan Betegur juga apa dengan cukup? Dia tidak perlu kita kuha pada cukup dah. Karena itulah dalam kalimah ara al-kaman wal-tamar. Kaman la naqsati. Karena dia sempurna. Tak ada kurang. Tamar la ziyadata fi. Tak perlu tambah. Karena itulah agama Islam kita ini kaman dan tamam. Tamam, tak, tak perlu kurang, tak perlu tambah. Tidak perlu kurang. Tamam tidak. tidak perlu tambah. Sama ada kurang atau tambah itu bukan apa ni tidak perlu kepada agama Islam. Kalau dia sudah tamam dan tamat. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala apabila sebut agama Islam ni tamam, sempurna maka sudah pasti tidak ada satu bahagia yang pun tertinggal terutamanya bahagian akidah atau masalah-masalah akidah yang tidak dijelas dan dinyatakan oleh Allah tak ada semuanya telah dijelaskan begitu juga Al-Quran ini sebagai kitab hidayah dan apabila dia kitab hidayah dia dia membawa petunjuk kepada seluruh manusia Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna hadal quran ya'di lillatihi akwar. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Jalan yang lurus. Dan itu tuan apabila kita pirmu Al-Quran ini sebagai satu sumber. Maka... Salah satu ayat yang kita lihat pada malam ini ialah Allah menyatakan agama Islam ini telah sempurna Dan tidak perlu lagi kepada mana-mana penambahan atau mana-mana pengurangan Yang keduanya ialah Allah Subhanahu SWT sebut Quran ini dalam Quran Allah jelas semua perkara Secara prinsipnya ada semua perkara dan tidak ada yang tertinggal Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa nazzalna 'alaikal kitaaba tibyaanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil Maksudnya, kami telah turunkan kepada Al-Kitab kepada engkau wahai Muhammad tibyaanan likulli syai'in untuk menjelaskan semua perkara. Wa sebagai hidayah, warahmatan sebagai rahmat. Wabushra lil Muslimin dah beri kabar gembira kepada orang, -orang Islam. Nah, ini ayat ni ayat Surah An-Nahl ayat 91. Surah An-Nahl ayat 91. Jadi ayat ni ni jelah dia kata wanazza naaleikal kitab kami turunkan al-Quran kepada kamu Aisy Muhammad untuk apa? Tibaan di kuli syaitan untuk menjelaskan semua perkara. Jadi kitab Al-Quran cerita yang kepada kita semua perkara yang diperlukan oleh kita dalam hidup kita. Karena itu, tidak ada satu perkara yang manusia nak kecuali Allah sembuh. Tidak ada satu perkara yang baik untuk manusia kecuali Allah nyatakan. Tidak ada satu perkara yang buruk untuk manusia kecuali Allah jelaskan. Hasbiyana likulli syai Kemudian Al-Quran juga wahudan sebagai hidayah. Karena itulah uh, kalau kita nak cari petunjuk jalan, atau betul dalam semua perkara, maka Al-Quran adalah salah apa ni telah memberitahu kepada kita dan juga warahmatan. Al-Quran membawa rahmat. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, semuanya adalah sebagai rahmat kepada manusia. Sama ada dengan kita menjauhi suruh larangnya atau Allah kita peristiwa-peristiwa dahulu peristiwa-peristiwa yang ada itu semuanya adalah menjadi rahmat kepada manusia Malah kita baca al-Quran sendiri pun dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kamu dia ada kata wa busyra Quran ini juga memberi khabar gembira bagi orang Islam macam macam kagum berat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kistiakat uh, Islam banyak doa yang kita baca dalam Quran Umpamanya uh, Allah janji uh, surga surga ni salah satu Allah Subhanahu Wa Taala janji kepada orang Islam orang beriman uh, sehingga apa yang ada dalam surga tu tidak telitah oleh manusia nak fikir lagu mana. Dia merupakan kata-kata yang Rasul berkata, "Mada aynu ru'at wala qalbi bashar." Satu kata serba ni ya tidak kita pernah dengar. Lagu mana cantiknya tak pernah pernah dengar. Begitu juga mata tak pernah tengok, hati tak pernah telisah. Kata serba alitari nak oya, cuma Allah bagi tu sebagai gambaran pendekatan saja. Kok sungguh-sungguhnya tak siapa nak fikir. Supo so, bae bae, galo ya kita tak siapa nak fikir talehok kita. Nak fikir hmm. apa ni nikmat orang duduk uh, apa ni dalam kubur? Tak leh nak fikir. Sebaliknya hmm. bagi begitu juga lagu mana azabnya orang duduk dalam kubur? Tak leh nak fikir benar ni tak siapa nak fikir? fikir salah siapa? Karena telah kita dalam Islam ni ada sebagainya kita berima dengan Rasulullah rasul-rasul dan jangan teruk gitu. Apabila kita teruk di saraf quraish ni kita tidak akan siapa? Sebab di raya, di raya sebagai gambaran dia singkat saja dan kita boleh kita berima dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita, kita buka tadi nak fikir, fikir pun tak dzikir bedak siapa? kerana tu Allah subhanahu wa ta'ala minta kita kadang-kadang kala ni kalau kita fikir pun tak boleh uh, tak tidak, tidak sapa, dan apabila kita tak sapa kita uh, untuk selamat kita, kita berpandu kepada pengertian Al-Quran dan juga Hadis Rasulullah s.a.w sebab, begitu juga Rasulullah s.a.w lara-la okay, berbincang tentang khadar-khadar sebab kerana ni ilmu Allah Apabila ilmu Allah kita baca, bukan tak kena kadang-kadang. Atau baca bukan apa-apa, malah makin kusuk. Apa yang perlu kita buat? ialah kita ikut apa Allah SWT tinggal di langit sesaat Kalau kita tua, juga tak apa. Sebab Allah tak cerita. Apabila benda baik ni Allah tak cerita, kita nak tahu juga bro, tak apa? Akal manusia terbatas. Apabila terbatas tu, dia sepatutnya boleh dia fikir saja dia luar daripada kemampuan akal dia, manusia tidak boleh nak capai Karena itulah... kita ya ya, ya diwita oleh Allah, kita buat apa yang dia suruh, tinggal apa dia nak tersah. Ah ha, Begitu juga Al-Quran ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma kana hadīsan yuftara." Al-Quran ni bukannya satu ucapannya apa ni bohong. Walakin tapi Al-Quran Membedakan apa yang ada di dalam Rasulullah SAW Dan menghuraikan Menditilkan Setiap sesuatu Dan juga sebagai rahmat Sebagai hidayah Sebagai rahmat Bagi orang-orang yang beriman Jadi Tuan-tuan sekalian kita tengok Al-Quran ni Dia kita diberi tafsiran untuk setiap menjelaskan setiap sesuatu. Jadi kalau orang tanya, kalau orang tanya kata al Quran ni wajib belaka, pasal tak ada. Tak ada belaka kita nak tahu ke? Tak guna wala. Tak ada wala ni. Sebagai contoh, nah. Contoh kita kata al Quran ni cerita belaka. Tapi kalau kita cari, tak jawab. Anta mahu dia? Swaya. ada. kat bit bila ke? ada, ada belaka. Ha, maksud ada belaka ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut belaka prinsip asas dasar. Dan tafsilnya, perintinya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Kerana itulah kita kena tengok Al-Quran dengan hadis ini tengok benda benar stokoh sekali. Walaupun dia mari, ini nama Al-Quran, ini nama hadis. Tetapi pada akhir akhirnya kedua-dua itu ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala Yang menjelaskan antara satu sama lain. Kerana tu Al-Quran ini dirayak dasar-dasar umum. Tak ada keadaan umum. Hanya ada beberapa perkara dia sebut perinti. Iaitulah. Bagi contoh kita ialah kata pusaka pusaka ni Allah subhanahu wa ta'ala sebut secara terperinci di dalam Al-Quran berbanding dengan yang lain sehingga kalau kita tengok pusaka dengan, dengan semaya, dia dipilih pusaka semaya ni Allah sebut tidak Allah sebut semua semaya ada kadang-kadang dia kata rokok, ada sujud tapi yang lain-lain duduk antara dua sujud, gapa kotor dia, dia tak sebut Sebaliknya, satu Allah Subhanahu Wa Taala sebut detail satu persatu siapa orang boleh siapa, orang tak, boleh. siapa orang tak boleh siapa yang apa ni orang ni boleh sebanyak mana orang ni boleh sebanyak mana detail sebab apa sebab manusia ni Allah nak jaga supaya jangan bermusuh antara satu sama lain sakonyo berbalah kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala tak boi manusia caput tangan dalam bad saka ni saya ingat orang atur satu-satu-satu-satu mak boleh berapa sebanyak mana berapa persen ayah boleh berapa isteri boleh berapa uh, isteri apa ni, suami boleh berapa kalau isteri meninggal anak-anak boleh berapa anak jatah boleh berapa anak puan boleh berapa semua detail tak ada orang tak pernah tanya dah detail dah kan ha. itulah salah satu daripada ya Allah SWT sebut secara detail dalam dalam bahan ni ialah Antaranya Irap Saka Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut Cara detail juga Superbutan Ayat utan Ayat utan Ayat utan ni Ialah satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Tak ada sepanjang dia Semuka, semuka. Satu halaman Tak ada nukar Satu ayat Satu halaman Dan tidak ada ayat sepanjang tu ha, Kerana itulah Karena Allah juga, apa ni nak ngajar manusia buta ni salah satu kalau ia manusia kenali. Sikit banyak masalah kedua, tapi akan berlalu, akan berlaku mungkin sekali sekala atau berpanjangan dalam hidup dia tetap buta. Bagaimana nak buta? Bagaimana tua buta? Bagaimana orang yang buta? Bagaimana penyiasa lagu mana kenal tuli? Semua ni Allah Subhanahu Wa Taala sebab supaya manusia tidak berlaku perbalahan ada dalam hidup mereka. Jadi, kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ada sebut kalau per per enti, ada yang sebut secara dasar, dan apabila dia sebut secara dasar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mahu memerintihkan dia. <tuh> Bagi saya juga Allah Subhanahu Wa Taala uh, sebut semua perkara dia ada di dalam Al-Quran dan kalau kita pegang dengan Al-Quran maka Allah jamin kita selamat. Salah satu dalam hidup manusia ni, dalam hidup kita ni kita nak selamat. Apabila berpegang dengan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala jamin kita akan selamat. Semua orang nak selamat. Eh, orang yang nak pergi Mekah, doa nak selamat. Tak. Nah. Dalenya panggil orang dia patut doa, tu selamat dalam perjalanan. Itu tak nak selamat, semua orang nak selamat. tak ada orang tak sih, tidak ada orang apa ni tak sih tak selamat. Lagu mana nak selamat? Dalam hidup kita, maka salah satunya ialah Allah wijamina orang yang berpegang dengan Al Quran dia pasti selamat. Orang yang pegang dengan Al Quran, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al Quran? Fa in ma ya ti'annakum minni huda fa man tabi'a hudaya fa la yadhil wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nakhshuruhu minni huda maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku lalu barang siapa yang mengikut petunjukku dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka itu satu jaminan Allah. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala sebut sini apabila hidayahku yang datang dan sekarang ini hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita iaitu al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan man tabi'a hudaya siapa-siapa ikut hidayahku. ini iaitu ikut al-Quranku, fala yadhil wa la dia tidak sesat dan tidak celaka. Wanah Arab Al Dikri dan siapa yang berpaling dari peringatanku? Fainnallahu ma'in syaitan munka maka sungguhnya baginya penghidup yang sempit. Wanah suruhu yau malkiah mati aman dan kami yaitu Allah akan himpulkan dia di, hari, di pada masa dalam keadaan buta. Di sini kita boleh tengok orang okay, yang tidak mau ikut ada Allah maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan himpun di akhirat dalam keadaan buta. Buta ni buta mata. Terap. Dalinya ayat seterusnya. Orang-orang yang tidak ikut hidayah Allah ni memang dia dibangkit dalam keadaan buta sebagaimana Allah sebut dalam ayat pertama ni. Ayat ni ialah ayat 123, ya 124. Oga okay, ya dibakit pada masa dia di agak akhiran ni dalam khabar buta dia kata ya Rob Rob lima hasrat ini aman wakar kuntu basyirah wahai wahai anakku bapa mu bakit aku dalam khabar buta sedek aku di dunia dulu cilek ha, ni mana buta mata ha, bukan buta hati buta mata Allah kata Katakan, "Kedai itu ada ke ajaran kita, kita telah melihatnya, dan telah melihatnya. atau sampai kepada kamu ayat-ayat kita. Kedai itu ada <tid> ke ajaran kita, kita telah melihatnya, dan kamu tidak benar, kamu tidak benar, dan kedai itu pada hari ini kamu dilupakan." Mana orang yang Allah lupa di hari akhirat orang tidak jadikan apa ni di dunia ni Quran sebagai panduan hidup dia maka orang tu akan dibangkit oleh Allah dalam keadaan buta kalau nak jalan buta kan tak kalau buta lama lah eh. baru buta lah eh Karena tu, tu, orang yang buta daripada asal dia boleh dia boleh jalan malam kalau kita ni tutup mata, buta nak jalan. Ha? Dia, sebab apa buta? Sebab dia tak ada cahaya. Dia tak boleh jalan, dia tak ada cahaya. Supaya kita pun, kalau malang, boleh gelap semua malam. Tak boleh jalan. Ya kita boleh jalan tu, kalau ada cahaya. Jadi Allah nak simpat kita, kalau kita ni, orang kata buta-buta ni, kita tak ada cahaya. Jadi apabila kita tidak jadikan Al-Quran sebagai hidayah mak, di dunia ini Supaya kita uh, jangan naik kereta kita tak ada lapu tengah mana Boleh pergi setara mana Jawa nak boleh pergi agak, agak Boleh pergi Cuma dia lapu ana Tak ada. Eh? Tak ada Tak ada pergi sebenarnya Kita kalau boleh duduk dalam masjid ni Kita nampak tian duduk sini, tian duduk sini Semua nampak lah ni kalau puas mati api. Nak gagal lah kuala. Nak tobit tak kena. Pitu tak je puas. tidak usah mana saja. Buah pitu usah tak je Tak ingat dah pitu tu. Muka sama lah. Karena tu orang yang tidak jadikan Quran sebagai sanduah hidup. Dia tak, ada, dia tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya di dunia. Dia tak sih kecaya Allah. Cahaya Quran. Maka di akhirat Allah tahu apa? Eh? Tak nampak. Tak jadi buta. Bergagal. Jadi, nanti akhir aku nanya. Ayat ni boleh nanya lagi. Ah, dia kata ya Rabbi lima hashartani a'ma. Wahai Allah, bapa bagi aku buta, gadah gini. Aku di dunia mula-mula celak, lelak mata, lelak. Hah ni mesti dai lah Dia beri peluang orang yang bertanya. Mana Allah Subhanahu wa taala bukan boleh saya orang tanya? Beri berhujah. Beri berhujah. Kalau kamu betul dekat dunia ni Haturmuhaimin kum inkuntum saliki. So, Tunggu bawah hujan kalau kamu betul. Tak ada satu, ader dia ya. Nah jadi, jadi ramai Araban zikri, sapa-sapa tasek ke jalan, tasek tak, tak, tak mau, zikri sini peringat aku, peringat zikron salah satu daripada nama Qur'an, Al-zikr Sapa-sapa tasek pada peringat aku, sapa-sapa tasek pada Qur'an aku, ajar aku. Panduan aku, فَإِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً بَقَى Dan maka dia akan hidup dalam keadaan sepit. Sepit lah. Sepitnya lah ke mana? Apabila orang buta. Dunia ni sepit. فَإِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً بَقَى وَلَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَةِ Dan aku bakit dia di hari akhirat. Kerana itulah, kalau buta di dunia, boleh kita minta tulang orang. Kita kan apa masa kita boleh minta tolong orang dan insya-Allah orang pun boleh tolong kita. Di akhirat, tak boleh minta tolong, eh. Tak ada siapa nak pimpin. Jadi, karena itulah apa ni kajian ini sangat perlu kita ambil perhatian. Bagitu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita taat pada Rasulullah sallallahu terhadap wasallam teradat semua perintah dia. Allah Subhanahu wa taala sebut Patuhi Allah dan Rasul, nescaya kamu beruntung. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul, mudah-mudahan taat kepada Allah, taat kepada Rasul kamu dihibrahmati. Dan rahmat ini da tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak dan rahmat Allah ini besar. Jadi salah satu daripada nak kita dapat rahmat ialah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bagi juga Allah Subhanahu wa taala minta kita supaya kita menyaruh semua Allah dalam akidah yang betul dan pegangan yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran ya ayyuhalladhina amanu istajibu wal rasul izaa daa'akum lima yuhyikum maksudnya wahai orang beriman sahulah kepada Allah wal rasul seruai rasul lima yuhyikum karena apa, bagi apa yang dia akan menghidupkan kamu maksudnya tuan-tuan kalau Allah panggil, Rasulullah panggil kena tahu kena jawab ni berkata ada seorang sahabat apabila Rasulullah panggil dia dia tak jawab Rasulullah panggil dia tak jawab Rasulullah panggil dia tak jawab dia semangat yeah. dia semangat yeah. Nak jawab ke mana? Bila-bila sembang. Apabila dia stres sembang dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, "Kau mau tak jawab aku panjang?" Dia kata, "Mau, ya." Aku suruh baca ayat. Tidak. Allah suruh jawab, Rasulullah tangkap. Main, ni, Rasulullah tangkap. Nah, Rasulullah nak tanya dia. Walau pun hatta dalam ismaiye apa kalau rasul Allah panggil nama. Dak dak kita dengar Allah Subhanahu tak panggil dah. Da, Tapi walau pun rasul tak panggil dah. Apabila suruh surah suruh Al-Quran, surah-surah ada dipanggil kena wak. Kan tu dalam surah surah lain Allah. Rasul Allah Subhanahu wa taala sebut a ajar kita supaya kita jangan angkat suara tinggi daripada suara Rasulullah Ya ayyuhallazina la tarfa'u aswatakum fawqa nabi wa la taj'aluhu bil qawl ka ja'ribakum li ba'dil antum la tash'urun jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Rasulullah dah jangan kamu kecet dengan kuat dengar Rasulullah supaya kamu kecil antara kamu. Di bimana kalau kamu kecil, wah supaya apa ni say say kamu antah bata amalukum bimba takut Allah fatah semua amal kamu. Wa antum la tahu Dan kamu tak tidak tahu? Kalau tu Allah fatah. Ayat ya. Apa bacaan ni ialah satu ayat yang mengajar orang mu'min. Di zaman Rasulullah khusus. Dari zaman kita ni umumnya. Kita dilarang umat Islam. Akad sahabat tinggi daripada Rasulullah. Kecek. Tak boleh tinggi sahabat daripada Rasulullah. Bimbenya kalau kita kecek tinggi daripada sahabat, sahabat Rasulullah. Bimben takut-takut amalah kita dibakar. Karena tu sahabat apabila tahu ayat ni dia... Tak jumpa Rasulullah. Dia membencik diri. Sebab dia seorang kuat. Seorang dia saung dia. Velium dia kuat. Dia dia ni. Dia antara kek. Dia eh? yeah. semayat. Zaman dulu. Muka tak ada spekak. Rasulullah semayat. Dia duduk di belakang Rasulullah. Dia bagi, sebagai mubalik. Mubalik maksudnya. Rasulullah kata. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ha. Ah, dia kuat. Tak suara ha? so, dia kuat jadi dia sebagai mubalik apa? Mubalik, mubalik menyampaikan suara tu perpindahan rukun dan sebagainya apabila turut ayah tu hadap dia Men, ma, ma, menghilangkan diri jadi Rasulullah merasa kehilangan dia Rasulullah kata cari ke mana dia ni di. lagu mana sakit habis dia sehari-hari itu dia kata aku tak segi dah jumpa dengan Rasulullah apa-apa suara so, tu kuat dengan tu aku dengar ayat tu, aku biar aku tak pergi Rasulullah aku boleh masuk surga kalau jumpa Rasulullah takut tak boleh masuk surga ha, jadi Rasulullah panggil dia dia, dia pergi jumpa Rasulullah kata, haqmupahat tu tak betul bukan maksud akak soro tu bukan kerana tebiak ah soro tu kuat tu dah maksudnya apabila akak soro nak mengatasi Rasulullah nak buka tu, nak dengar salah dia tu jadi surah rasulullah jadi nak nganak rasulullah ha, jadi aktif hantarannya karena tu dia pemahisman jadi tuan tuan Kalau kalu lagu tu maksud dia Bukan pc sovob besar tu dah tetapi walaupun sovob kecik ye ye tapi lawan rasulullah tali juga ha, dia lagu tu dan lawan Rasulullah ni bukan setakat kita tengok se itu ke tak ke ko, tak ke tak tapi tak dengar. Kalau oh, Rasul kata lagu ni, kita kata lain. Aduh, berat berat mana, pandai mengatasi sikit Betali dah. Aku Kamu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu taat pada Rasul merupakan taat pada Allah Dia alamat orang okay, yang Allah okay, mengatasi orang bernasi Allah S.W.T Bagaimana Allah sebut? Kul ya Muhammad, kalau sekiranya kamu betul-betul uh, kasih kepada Allah, maka ikutlah aku, yakni ikut Rasulullah, nescaya Allah akan kasih kepada kamu dan mengampun dosa-dosa kamu dan Allah Maha lagi Maha mengasihani. Begitunya gak? Apa, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala melazak umat Islam menyalahi ajaran Rasulullah. Kalau oh, tadi suruh. Sebaliknya juga Allah larang menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sekiranya menyalahi ajaran hak Rasulullah bawa sama ada ikut atau ikut ke banta apa lagi banta dia akan menyebabkan fitnah kepada manusia atau menyebabkan azab kepada dia, dia apa akan binpa manusia. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitratun Atau yusibahum azabun alim. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri Maka adalah orang-orang yang menyalahi perintah perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Kerana tu kalau kita tak ikut Hak Rasulullah ajar Sama ada hak dalam quran hak dalam Hadis je Kita akan menempuh Berbagai masalah Dan kita dalam hidup kita, kita boleh perhatikan Apabila kita buat uh, Tilakkan Atau perbuatan, atau apa saja Yang menyalahi ajaran Islam Kita susah Hak oh, ni bagaikan tu. Dan Untuk jelas lagi di sini uh, ada satu riwayat daripada Imam, daripada riwayat Imam Malik, Malik bin Malik, Imam Malik, Malik bin Anas. Ya itulah Rasulullah SAW. Imam Malik ini dia kata ada seorang lelaki bertanya Imam Malik, Malik bin Anas, min aina oh Jadi Imam Malik duduk dalam masjid Madinah. Orang okay, ini kita tanya Kamu nak ikhra mana? Nak start ikhra mana? Min aina uhrim Maka Iman Al-Malik jawab Min haitu ahrama Rasulullah Kamu atau kamu pergi ikhra tempat Rasulullah Ihra? Mudah jawab tak? Kau jawab Ikut Rasulullah Ihra mana? Sebabnya Ihra ni Sumpah muka dia amat ibadah Tak lena ikhra kau sinh Iko Rasulullah ira, ini mana? Ira si dia. Right. Padahal ini menolak, beberapa kali dia ulla tanya soalan sama. Kemudian dia kata, fa inzil tu ala zalik. Kalau sekiranya. kamu, Tambah sikit. Tambah ni ira tidak tepat ira Rasulullah. Rasulullah ira di bil Ali, abiyar Ali. Dia nak ira di masjid mana? Tempat dia nak iran. ah ha, kerana tu-tua-tua orang di Madinah. Jangan iran kosong. Nak pakai iran tak? Kok iran tu? Anak ha, pakai iran. Kerana kita susah nak dipakai sana tu. Masa ada lain. Ni yang Ah ha, ni pun kadang-kadang orang merasa sibuk juga. Kalau tidak jelas. Orang di Madinah. Dia nak lalu lalukuk bir Ali, abiyar Ali. Dia pakar iran di Madinah. Tak apa pakar tak iran. Tak niat tak apa. Pakar saja. Mungkin susah. Nak, nak nak saling. Tak apa. Nak pakar iran. Nak pakar iran sini. Tak apa. Tapi tidak nak niat iran. Lah, itu lain-lain tu. Ini ni nak iran sungguh. Nak berikram. Dia kata. Falatafan. Jangan buat. Fa ini aghafa alaikal fitnah. Aku bila kenal padamu fitnah. Ah, orang oh, terjawab. Wala api ni Azi, wala mafi Apa fitnahnya? Apa masalahnya? Wa inna ma hiya amyan Dia hanya beberapa batu saja. Ya, kat bang. Maknanya uh, jarak dengan ha tepat ke eh, dengan arah lain. Hanya beberapa batu saja. Tidak diduga benar. Ah. Karena tidak kata inna ma hiya amyan azidha. Imam Ali kata, fa'inna Allah Taala yaqool Allah berfirman, 'Fal yahzaril-ladina an amri antusiibahum fitnatun atau yusiibahum azabun alim. Ina buinya agai menyalahi ajaga Rasulullah. Kelak mereka ditipu fitnah atau ditipu azab yang dahsyat. Dia kata, 'Kan, wa ayi fitnah tu pihada. Fitnah lagu mana? Stagoman do bagai fitnah. Kata Malik, ini Malik kata, Hah? wa ayu fitnah agam. Mana tidak ada lagi fitnah yang lebih besar, min antara, an nakhtiar k, لن اختيارك لنفسك خير من اختيار الله Tidak ada lagi satu fitnah yang sangat besar selain daripada pilihanmu ini mukasal lebih baik daripada pilihan Allah dan Rasul. Atau lebih banyak." Mereka rasa pandang-mereka Allah tak rasa. Mereka era lain kita nak era lain. Nak, nak gampang mata. Pandang-mereka mana? Waktu kata Malik berkata pembentuk. Eh. Sama kadang-kadang kita... Kita... Tak sapa serupa Ibn Malik memikir. Ibn Malik dia make jauh. Jadi... Eh tak apa-apa... Ya. Abu Mula Sin, Rasulullah Bihali, Abu Mula di Madinah Tidak tahu jauh. jauh Jauh Tidak buat apa-apa jauh Nah Takkan so, okay. Bukan masalah Salah tak salah Masalahnya Apabila Rasulullah Buat sini Kita keluar sini Maksudnya Kita, kita ni lebih panah Daripada Allah Dia rasa Kita meletak Kita lebih panah nah. Kerana tu uh, Benda ni Kadang-kadang orang Tak perasa Eh tak apalah Rasulullah uh, Tak buat Kita buat eh, tak dak bagi komen pada rasulullah takde dia. Kalau bagi comel, dia buat buatlah. Kalau dia takde buat, kau dia suruh orang dia buat. Apa ke baik. Kalau sikap bagi barang dia dulu jauh, dia dia pesan kau okay, jangan buat. Kalau hak dia tak masuk dalam bab dua-dua tu, dalam dalam bab ibadah, dalam bab akidah, tak boleh nak buat. Kecuali dalam bab-bab hidup harian ya, yang dia buat tu pada kita sangat-sangat luar. Kamu rasa benda-benda lagu ni ni kadang-kadanglah aku dalam hidup kita. Lah, aku tak apa Rasulullah. Ah. Okey, okey, okey, ini akhir di mata kita. Eh. Kalau masih ada kan? Tak je tengah dah. tapi siapa tak ada dah sebab dia paling nak nak apa ni nak sane tu susah. Sebenarnya tidak susah-susah-susah cuma kita ni berasa ramai sikit rasa susah. Ada tempat tepat dia sediakan tempat airah lah sebagainya Eh, amo du -du duk duk duk so cari, duk so cari. Oh kata semai suna eh ber, semai suna eh ber. Tajuk boh. Dia semai suna kaya tu masjid kan, Dan, dah macam, ya. tidak ada. Tapi suna eh ber secara spesifiknya. Oh, tu, aku nak cari buksan, tak terjumpa ha. Secara spesifik lah, tapi aku tak saya kata Benda tu, lagu-lagu mana, semuanya kadang-kadang tak terjumpa oh, Kadang-kadang tuan-tuan, benar-benar Benda bagus, tetapi tak ada dalil ha. Dalil umum ada, tapi dalil spesifik tak ada Sumpah uh, uh, orang pergi Madinah, semuanya 40 waktu tak. Pukul waktu ngatas 40 waktu. Lima dinas 50. Bagus tuan-tuan, tidak ni 140 waktu lah sama-sama. Ah, -sama ha. jadi masa anda juga pada kita. Orang jemput hati kita nak ke Mekah alhamdulillah mereka ni bersaudara untuk sewayar 40 waktu di Masjid Nabi. Kliknya tak sampai oh. juga. Ni problem. Oh, jadi president. ...sebenarnya... ...gir sana tu sebagai nak berlatih... ...yaa... ...tu yang merasa lebih-lebih pada situ. ...kalau... ...kalau nak pegang hadis, hadith 40 waktu ni... ...padilah-padilah uh, tu... hadis tu... hadis tadi nak pergi dalam mana... ...cuma hadis ni mendorong... ...sekat mendorong saja. ...tapi tak nak memegang kuat... ...ada 40 hari... ...40 hari bukan 40 waktu... Yaitu ...orang semayal 40 hari... Desh takbir pertama dengan imej. 40 hari. Bukan 40 waktu, 40 hari. Ini hari Siapa-siapa desh semayal dengan imej, berjemaah dengan imej. 40 hari. Desh takbir pertama. Maka, dia diberi satu garanti oleh Rasulullah. Lepas dua kali. Yang pertama, lepas daripada api dihaka, Kalau mati, tak masuk neraka. Yang kedua, tidak ada sifat munafi. Sifat munafi hari ini, begini tadi. Bukan mudah. Sebenarnya sebut mudah. Tapi bukan mudah. Hmm? Apa? Ha? Balik. Kena mula-mula. <laughs> Dia nak betul-betul. Lima waktu kalau pakuno waktu tu, kalau dia apa waktu ni sama-sama dia boleh anjaklah, boleh anjak, boleh anjak. 40, 40 safrani, 40 al. Hmm. Jadi tak apa lah. Kodinya ah apa kagak apa boleh. Bukan apa, ini satu dorongan yang sangat baik. Apabila di Madinah ni boleh sampai 5 5 apa ni, 40 waktu tak tengah ni, maka budaya tu kena keluar hidup. Ah, ha, Jawa kadang-kadang budaya ni tak jadi kelik roma. Sebab dia pergi Madinah, pergi Mekah Madinah ni, alhamdulillah kita boleh satu suasana orang pakat di semayan kita, pergi gerepek di semayan. Pergi dengan kaya. Tapi apabila kelik domo dia tidak jadi budaya. Ani ha? dia tak tak lekat. Jadi tata, kalau orang di Mekah tu kan, kalau semaya 40 waktu duduk unggah di rumah mari tu, kelik domo pun juga ni Antana wongga Begitu juga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala sebut "Fauzai ta'sir tidak taat pada pada Allah dan tidak taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia merupakan salah satu sifat-sifat kufur yang perlu dijauhi oleh setiawan Islam. Sebagaimana Allah kata, "Qul athi'u Allah wa Rasul fa in tawallu fa Allah la yuhibbul kafirin." Taala pada Allah, taala pada Rasul. Dan uh, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Oh ini dia tidak boleh direct tapi dia jadi indirect. Taala pada Allah, taala pada Rasul. Maka Allah tak suka orang kafir. Ah, tak apa kafir ini, kafir tak apa pada Allah tak Rasul. Ha, dan Rasul. Ah, dia gitu. Saya kita rasa tak direct ni tak apa. Tidak, tidak apa-apa. Kemudian tuan selain daripada Al-Quran, dalil As-Sunnah. Yang menunjukkan bahawa uh, kita orang Islam ni apabila kita ikut Al-Quran dan As-Sunnah, tadi dalil Al-Quran. ia wajib kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang ni dalil As-Sunnah. Yang pertamanya, Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya uh, banyak hadir menggeser supaya kita berpegang dengan As-Sunnah. Dan diberi jaminan selamat Dalam hubungan ini banyak hadis Yang mereka berkata sebut Secara umumnya ada tiga kumpulan hadis Yang pertama Rasulullah menerangkan bahawa Allah Ta'ala Memwahyukan pada, pada baginda Al-Quran dan Buka Al-Quran ha, Karena itu kita sebut dulu Wahyu ni pada Rasulullah ini ada dua Iaitu Quran dan Hadis Hadis pun atau sunnah pun Wahyu selupa Quran Tidak ada beza Karena itulah hadis asalnya perlu kita ikut sebagaimana perlu kita ikut apa ni Al Quran. Malah apabila kita ada hadis, ada Quran, baru kita paham apa ni apa ni Islam. Kan, Di mana apa yang disampaikan dari Allah bukan daripada apa ni yang disampaikan adalah dari Allah dan bukan dari Rasulullah. Sama aja dari, dari hadis pun apa Rasulullah sampa itu sebenarnya dari Allah karena itu Allah Subhanahu wa taala subuk wa may yantqu anil hawa in huwa Rasulullah tidak bercakap mengikut keinginan dia tapi tidak lain tidak bukan hak dia rakyat tu adalah daripada Allah kerana itulah apabila orang Rasulullah cakap ni semua wahyu kerana itulah para ulama telah cuba memastikan mana hak boleh diterima dan tidak ada cacat celanya ada hak mana yang kena kita uh, tengok dari segi cacat celanya dia hadis ni tuan, tuan cacat celah hadis ni hak banyaknya di segi rawi kita tak tahu ah ha? uh, Rasulullah cakap dengan sebenar kecuali kita berdasar kepada orang yang meriwayatkan dan kita kita boleh tengok sini. Kita nakcaya sesetengah berita tu, kita tengok berita ke kita tengok orang juga aja. Kita tengok orang juga aja. Lepas tu baru kita tengok berita. Siapa mai gojak kita? Kita terima berita tu ada ya. dia. Ah, kerana itulah hati hati Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam muka betul berlaku. Mungkin betul belakang. Tetapi. Nak kata betul belakang tu. Kena tengok orang yang main jurayat. Siapa jurayat? Karena kita bergantung pada. Dia ni amanah. Barang comel. Tapi orang, orang tidak aman amanah jurayat. Tak terima kita. Kita tak terima. Lelah mereka. Ya. Barang comel. Betul. Tapi orang main jurayat. Orang yang tak tak cahaya kita Keluarga orang lain pun lho Betul orang kita cahaya baru kita tiba Barang tu lho So Yang yeah, kedua nya kita tengok Barang ni Tidak percanggung dengan koran Walaupun kadang-kadang orang, orang lain Betul tapi percanggung dengan koran eh? Tak tiba ha, Ada-ada kadang pun lho Barang tu betul Karena tidak kata ada syaz Benda pelik karna tu kita kena tengok pelbagai sudut. Antaranya ialah Rasulullah SAW, telah dalam hadis kita ni apa saja yang telah disampaikan oleh Rasulullah bukan daripada turai itu adalah juz ada ada demo ke hadis dan hadis ni pun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dan tidak mungkin dapat kita sebagai orang Islam ni bahagian al-Quran tatto digandikan dengan sunnah. Kita tidak akan dapat pahit. Karena itulah selalunya ada kita dengar dari masa ke semasa ada kata kita cukup dengan Quran sajalah. Sunnah ni tak sah lah. Sebab sunnah ni hadis ni orang tulis 200 tahun, 100 tahun parosomal apa, mungkin sana, mungkin gitu, mungkin macam-macam. Karena terdapat apa bila orang kata tak usah peduli dengan sunnah, bermakna dia juga ada orang yang tak usah pegawai Al-Quran. Dia ujian jatuh setiap. Sebab apa? Sebab apabila kita tak pakai sunnah, Al-Quran tak apa. Tak apa? Tak maya kita. Tentu tak boleh maya. Jangan maya tak Sebab apa? Sebab Al-Quran tak layak dalam maya. Dia haji, nama haji buat? Tak boleh nama nak tawar berapa kena ni? Tak boleh nak tawar. Nak buat berapa banyak? Tak boleh. Sebab kurangnya tak rakyat. <tuh> Hadis yang rakyat. Saya Rasulullah dalam bab haji dia kata. Khuzul ini mana sih kaku? Ambil lah cara buat haji ni daripada ni. Rasulullah ajar aku kata. Walaupun dia buat sekali haji. Tapi dia ajar cukup dekat. Begitu juga tuan-tuan. Banyak perkara tuan? Banyak kata yang... Apa ni... Kalau sekiranya kita tidak ganti dengan hadiah Rasulullah... Kita tidak akan faham. Ada seorang tadi Dia jumpa dengan Imran bin Husain. Imran bin Hussain ni... Ialah sahabat Rasulullah, Rasulullah SAW. Imran bin Hussain ni orang alim. Salah seorang sahabat, sahabat ras, uh, Rasulullah... Dia duduk ngajar dalam masjid. Mari seorang... Orang muda. Dia kata... Amor nak dengar Quran ya, Raja... Ada yang orang tak saya ha. dengar. dah. Zaman itu. Cuma orang ni bukan satu gerakai. Cuma dia litasnya dia. Tak ada dengan Quran je. Jadi. Imam Rabiq Muziak kata. Mus maya dah. Maya. Laga mana maya pun dapat. Jumpa dengan Quran. Kita dengar ajar. Suruh so, semayah ada tapi kan ada. Cara. Membuat haji dah. Buat. Laga mana. Jumpa dengan Quran. ...jumpa seorang lagi tapi cara tak ada. Dia kata, aku ni... ...kata imam bin Husayn... ...aku hadir bersama Rasulullah, tak. Tak bersama Rasulullah. pun tak ada lagi. Aku maridah. Aku hidup dah bersama Rasulullah... ...tinggal tu pun tak ada lagi. Aku nak ayah kalau kamu ni... ...pegangkan Qur'an sahaja... ...tak apa guna hadir... ...muntak tak ada. Ha, jadi tuan-tuan... ...dia kena tak ada bersama. Karena itu, kalau tu kalau sekali banyak adora kate adora rajjo adora sibu kita pakai Quran sajalah hadis tak sapa maka sebenarnya hujuh jatuh dia nak ajak kita tinggal Islam. Mudah mudah mudah mudah buat sampai kesimpulan. Yang kedua dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut banyak banyak orang berpegang teguh dengan sunnah dia. Baginda tidak pernahkah, kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah. Dan Baginda tidak lagi, kecuali apa yang dilayak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah kata, Usikum, bertaqwa Allah, wasama awtfaa. Ini hadis ini hadis panjang. Usikum, bertaqwa Allah. Aku siap kamu supaya berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa pada Allah, wasama watta'a Kena dengar, kena patuh. Hadir ni, ni hadir berhubung dengan uh, kepimpinan. Rasulullah suruh. Perkataan pada, pada sahabat dia. Kamu kena dengar, kena ta'at kepada pemimpin kamu. Walaupun pemimpin kamu itu seorang hamba budak itar. Wain abdun Habashi. Apabila dia telah dinasih sebagai pemimpin. Kamu kena dengar dan kena taat. Sebelum dilantik tak apa. Ah ha, kerana telah termasuk dalam agama ni taat pada pemimpin. Agama? Pemimpin dia telah pemimpin ye, dia ikut seorang rasul Allah buat. Ah ha, dia kena ada juga dia kena ada batasan. Eh? Karena itulah, ayat taat pada pemimpin ni dia mari lepas ayat taat pada Allah dia rasa. Taat Allah, wa taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan orang yang berpi di kalangan kamu. Seni Allah tersebut taat pada pemimpin di kalangan kamu. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan kepada pemimpin di kalangan pemimpin di kalangan kamu. Dia tidak pada pemimpin ini tersendiri. Tetapi dia bersyarat. Syaratnya selama mana pemimpin kamu itu taat ah kepada Allah. taat ah kepada Rasulullah. Bolehlah tak? Lalu Rasulullah kata. Wa in'am mm bin -hmm. habasyi. Walaupun pemimpin kamu itu seorang hamba sahaya yang berkulit hitam. Rasulullah SAW nak orang kulit hitam ini boleh jadi pemimpin. Sebagaimana orang kulit putih. Tidak orang mereka itu tadi apa ni apa ni <tuh> nak nggak mau Obama Obama tu orang putih kau tidak putih orang tidak putih Rasulullah kayak masa lepas secara umumnya pemimpin ini bukan nanti orang orang Kuris ya jadi ya. siapa sahaja yang dilantik oleh Allah Subhanahuwataala oleh oleh kamu sebagai pemimpin kamu kamu takak ah dia selama mana dia takak ada ah. Allah terasi ha, jadi ada gitu katanya. Sehingga Rasulullah kata: "Fadhilahikum bismillati" adalah kamu berpegang teguh dengan sunnahku, wasunnahil Khalafah Rasidin al-Madhiin dan sunnah Khalafah Rasidin. Tama sekuruhnya, pegang betul-betul. Wa Abdullahiha bin Nawaz daging kena gigit dengan gigi geraham. Wa iaa ku memudatatil umur. Ingat kamu tidak dapat kargo-kargo bagu. Faenna ku memudatatin bid'ah. Ah ada perkara-perkara baru orang buat baru masuk ke dana agama ni aku tak buat maka satu perkara ia rekor bidaan-bidaan ni baru berekor tuan-tuan dan setiap perkara bidaan atau orang buat perkara rekor baru ni ada benda yang sesak kenapa Rasulullah kata sesak tuan-tuan sebab Rasulullah tak ajar bila Rasulullah tak ajar buat juga sesak hatuk ah, kena betul dengan rasulullah kena betul dengan rasulullah semua hara, ya rasulullah aja apa kita buat kalau salah tajam dan kita semua kalau buat tak jadi jadi gapo tak, tak ada contoh nah kerana telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang hak dengar hadih dia senyap tak lain kalau sekiranya hadis ini tidak jadi satu kuajipan untuk kita ikut, maka sudah tentu Rasulullah tidak akan semua so, orang dengar, dan apa? nyata kau ilai ha. kerana tu lah Rasulullah kata balehuhan ni walau ayatan dalam kamu, sampaikan kalau kamu dengar daripada aku ni walaupun satu ayat Kenapa? Rasulullah dah sebut dalam ini apabila Rasulullah sebut suara nyata, maka ucapan dia jadi hujah Bagaimana rasa sebut dalam sebuah hadis yang panjang? Baliru anni walau ayatan, andalah kamu siapa? kau kamu dengar daripada aku. Tu hanya satu ayat, wa hadisu am bani Israel walah haraj. Kamu boleh cakap tentang bani Israel. dia tak apa. Ah. Wa baka dza ba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu nar. Siapa yang sengaja mengdestarkan ke atasku, maka dia cadahlah diri dia untuk duduk di dalam enam mereka jadi tuan-tuan kita tengok sini, uh, ini merupakan satu dalil yang menunjukkan bahawa Quran dan Hadith ni jadi sumpah. kalau tak rakyat dalil pun tak apa kita percaya sok dah tapi rakyat dalil ni nak suruh kita kehorak dan ada atas kaedah itulah maka semua para sahabat sallallahu alaihi wasallam jalan mereka terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan membezakan antara Quran dan Hadis. di segi amalan Quran pun terima, hadith pun terima tak ada beza, kita terima Quran sahaja kita terima dah, dia terima semua sekali sama ada Quran yang Rasulullah baca atau Hadis. ya Daripada Rasulullah, oh Rasulullah kata, oh Rasulullah buah, oh Rasulullah peratuh, dia terima belaka. Kalau itulah, mereka terima semua sekali. Sama ada perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, ataupun amal ibadat, ataupun akhlak, ataupun hidup perhatian, semua sekali. Tak berbeza. Ia ya, kita sahaja, mari orang-orang akhir ini, mari membeza. Bezalah ke mana? Dia kata ramai ah nak baca dalam dalam kitab-kitab dia kata kalau kita orang learn ni uh, Quran kalau tuan-tuan kita baca kitab usul fikah tak kira kita usul fikah ni peringkat mana-mana terutamanya ah kita-kita usul fikah ya kita belajar-belajar kita belajar peringkat start jadi tinggi-tinggi agama nak ke mana ni rakyat kadang-kadang jadi keliru juga tapi budak-budak kita ni dia ngaji nak reksa banyaknya dia tak kagak tak apa-apa orang baru tu fahk reksa tak apa tapi benda-benda tu kadang-kadang dia jadi bertembung sebagai contoh uh, bukan banyak semua, benda-benda tidak besar Tapi uh, benda tidak banyak tapi implikasi besar mudah berarti dia kata Apabila dia bicarakan masalah sumbah hukum Sumbah hukum Kan hukum hakai ni ada wajib sunnah hari-hari ni Ada sumbah Sumbah dia Quran Pertama yang kedua sumbahnya hadis. Apabila maibat hadith ni Dia akan kata gini Dia kata hadis ni uh, Adalah sumbah hukum hadis sahih adalah sumbah hukum Uh, wala bagaimana pun hadith dalam akidat ni hanya boleh terima hadith mutawati sahaja hadith ahad sahih tu, tak boleh jadi sumah hukum tak boleh jadi sumah akidat uh, kerana dia tidak cukup kuat dan merhalahnya berkat zan daya, zan raja. jadi tuan-tuan apabila gitu apabila kita kata hadith ni Hak mutawati yang mutawatir dia boleh terima. untuk kita pegang sebagai akidah. Hak tidak mutawatir maksudnya hadis ahad. Bukan hadis baik, hadis ahad tak sahih. Mana ada ahad sahih? Bukhari Muslim. Kalau hadis sahih, kalau ada mutawatir itu tuan-tuan, sikit yang boleh bila kejar. Kalau dalam Bukhari tu ribu hadis tu berapa je hak hadis mutawatir. Tak ada. Sebagai ulama yang kata hadir mutawati ni... ...kali oh, banyak... ...dia bila sampai sekadar 200.000. Oh, tak ada. Kali 200 hadir bukhari itu... ...2, 3, 4,000. Kali 200... ...dia kata hadir mutawati... ...dalam bukhari... ...daripada 4,000 berapa persen? Sikit apa? Sikit apa? Jadi apabila hadir mutawati ni... ...saja... ...kau boleh pegang sebagai akidat... ...hadir a'ab tak boleh, Maka ekonomi daripada tu banyak secara kalau kita begal ni tak lepak. Tapi kita pakak kena pakak, contoh dengan keadaan tu tak lepak. Antara ni ada tu eh. Kalau bagai tu bagai tak ada hadis mutawatir, kalau kita dok pakam mengikut keadaan ada lebih pakak. Contohnya syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah di hari akhirat. Fah'ah ni hadis tak mutawatir mutawati. Hadis ah'ah. Jadi kalau mengikut kain-kain tadi, tak sampai bakal. Begitu juga hadis al-sirah. kita kata di akhirat orang okay, yang lalu, surah, titiyah. Hadis ini juga adalah hadis yang tidak sampai darjah mutawati. Dan pada waktu yang sama, kita pegang sebagai keyakinya. Mengikut keadaan, nah, kita mengajar tadi, tadi pergi. Sebab dia hadir. Begitu juga masalah koler. Al-Hawm. Koler Nabi. Koler Nabi. K Nabi ni ada koler. Apabila orang minum air daripada koler dia ni, tidak akan haus. Selama lama. Hadir koler ni pun, hadir. Barang ni, barang akidah juga ni, barang sahab iya juga. Kerana tu... Kadang-kadang keadaan kita terima pelajar-pelajar kita belajar Dia dia terima sebagai satu maklumat Tetapi apabila nak realisasi dalam hidup, dalam ilmu belajar Sebab apa tu yang keadaan? Jadi pucat Pucat dia ialah Sebagai ulama kita ni Dia apa ni dia tak oleh krimo, anda krimo apa ni? ahad ni, hadiah ni maksudnya hadiah bukan mutawatir. Dia sahaja sebab secara tidak disedari dia dipengaruhi oleh anira pemikiran mutazila. dia tidak pasti guna hadilah. Mutazila dalam akidah hadis tolak tip. Tolak tip. Dia guna ayat Qur'an aya saja pun ayat Qur'an aya ni kalau sekiranya orang bercanggah dengan kahiyah dia dia pelumbu kila lagi. Sehingga sesuai dengan kaedah dia buat. Oleh kerana itulah tuan-tuan. Timur sini ialah orang meletak akar lebih daripada nasa Quran atau hadis. Sehingga hadis kuadah jepang. Kalau tak benar khabar, tolong. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ngaji. Ini kadang kita ngaji. Sebagai aliran kita ngaji. Akar boleh menentukan Quran ni suh tak suh nampak tangan tu lagi karena itulah kita allah orang setengah dia apa ni memulia sangat akal akal ni satu makhluk yang Allah buat letak pada manusia bagus tetapi tugas dia kadang-kadang disalah letak tugas akal ni tak baik Allah itu tugas dia bukan menetupkan Allah kata tu betul tak letak dia learn ni dia rapaz itu kau tugas tugas apa ni Al-Quran ni setengah orang dia kisah apa? Al-Quran ni betul tak betul. Dah waktu mereka zaman dulu. Kalau mereka nama ni. Orang tahu dah Quran yang hadir ni. Pakai akar aja eh. ni bila ni. Dia berkembang tu. Pohong berat. Pohong berat. Dan ni orang pakai dah Quran. Dalam zaman dulu. Kita nama orang tu. Pakai Quran orang ni. Gitu gini. Masih lagi dia guna Quran sebagai sumber. Dan lah ni orang okay, tahu berlaku Al-Quran yang karena itulah perkara-perkara seperti ini dia mula kecil kemudian dia jadi besar jadi besar jadi besar sehinggalah orang okay, tahu Al-Quran dia tahu al karena itu dalam musib hijrah ni Rasulullah sebut dalam Al-Quran Rasulullah sebut ni Allah cerita waqara Rasul Ya Rabbi in'in'in in, in. ربك ان ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا رسوله berkata ya allah ummatku ni tinggal quran ummatku ni kata rasul ummatku kita tinggal quran Kita laki kada kepisah quran setiap rumah orang ada quran lag mana tinggal quran Unama unama cuba menghuraikan. Dia kata tinggal Quran ni maksudnya ialah orang tak baca langsung Quran. Tinggal. So, Sah. Tu kategori yang sangat beratlah taklah tak baca langsung Quran. Yang kedua, baca Quran tapi tidak cuba faham Quran. Tinggal juga. Baca Quran, faham Quran, tidak amalkan Quran, tinggal juga. Baca Quran P huruf E, aman juga huruf E, kata. Tapi tawaya keluar pada oga, tinggal juga. Dia kenanya baca huruf E, P huruf quran aman angkupak huruf N lah, Dia pakak-pakak lah sahur huruf tu bangun tinggal huruf E, enggak tak dilakukan semua enggak. Bicara masuk oleh tinggal huruf E lah. Baca quran E dah, munculnya semua ya kata hidayah tu ajak suruh agama ni Eh. Yang benar ni dia realistic benda Kita sendiri. Kita sebenarnya mujur giz mahir kita. Kalau tak semayalah kan tak baca Quran. Bagi orang yang boleh baca Quran itu fukur banyak-banyak. Tak faham apa. Asal baca. Tapi apabila baca dia faham Bawa bagus. Apabila baca faham amat lagi bagus. Walau bagaimana kalau kita tengok... ...renu balik... ...bemir ramah... ...umat islah tak baca suara. Orang tak baca kerajaan pertama-tama. Orang tak maya. Orang tak maya ni... ...amu rasa... ...99.99%... ...bemir tak baca kerajaan. Kita... ...kita Rizal satu persik lah. Baik. Right yang keduanya orang ni memang tak baca orang yang kur'an dia baca apa kur'an baca apa yang mana baik bagi orang semaya dia baca kur'an iaitu fatiha ha, kalau tak, baca, tak maya kena, kena baca fatihah. Alhamdulillah kita ni jenis orang maya ni sekurang-kurangnya kalau tak baca orang lain pun kita baca al-fatihah boleh kira juga boleh kira bukan tu pun benar lah baca kur'an jadi tuan-tuan, berapa patut orang Maya dalam masyarakat kita di di, di di Klater. Tak tahu dia buat kajian tak sapar 30%. Orang Islam di di Klater ni, tak sapar, baru ni. Kalau dia buat kajian. Dia buat kajian tak sapar 20%. Tak memayang. Ha. Islam dah? Tak sapar 20%? Tak Islam ni? Kalau nah, tidak selesai, tak orang yang tidak ngul tadi. Tak mahu 20 persik. Dan benda ni terlebih buat satu kajian. Jadi, saya buka kalah ni. Kan? Tak mahu 20 Jadi, baik. Hock, ho, kita semaya ni. Hock baca tu air darah semaya ni. Dalam kata-kata, Hock kita tak apa nak cakap lagu-lagu ni. Di segi perhatian tak? Lepas tu, Hock orang ni lambat benar nak kita kita terpetuk-petuk banyak lagi hak kita kena apa ni tengok balik kita kena tengok balik supaya apa hak kita buat ni akan mendapat kesan yang baik selain daripada kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala kita buat ni memang kita nak dapat keredaan Allah tetapi pada waktu yang sama kita kena cek balik sejauh mana kesan dia mudah-mudahan apa ni dengan kesal hak kita buat ni akan sebar-sebar dan tamunta-tamunta lagi anak-anak kita mari buat waktu semua ini lekat maya dia menuju mu dengan anak-anak kalau tua-tua kita tengok Rasulullah suruh suruh aja anak semaya ni ya kecil sebab susah kalau dia besar anak maya susah susah banyak banyak banyak barang susah ni yang pertama sekali tidak tidak jadi budaya dia tidak jadi pakai cara hidup yang keduanya, apabila dia besar, kita ni dewasa sikit. Nak baca budak-budak tu. Pertama-tama kalau kita uh, apa ni gigi pun tak ada. Tak guna dia, lah. Allah susahlah nak baca. Ini yang susah. Lepas tu, yang ya tiga nya susah lagi ialah apabila kita nak tulis pandu. Tiga budak ni, kita ikut ajak. Kita nak lipat kaki lagu mana, nak rokok lagu mana. Mudah. Dia buat. Mudah ni, apabila kita ajar orang lagu ni, dia lekat. kena ajar betul. Karena tuan apabila kita, kita, kita tengok orang Mayan lah ni. Kita tengok Oras Mayan. Kita tengok Oras Mayan yang tak boleh jadi itu iman. Kena jadi makmur, mari lewat. Tapi mari lewat, doa tak boleh jumpa. Duduk-dua di belakang. Tak ada pahala tu pun tak? Kita boleh tengok macam-macam jenis -macam orang Mayan. Dah, antara banyak kesalahan nampaknya, kesalahan besar. Rasul suju. sujud. Sujud ni antara tempat sahaja. Iaitu Rasul kata, Rasul kata betul-betul sujud dengan tujuh anggota. Tujuh anggota ni muk masa masuk Kemudian dua tangan, dua lutut, kaki. Kalau boleh Kalau mengikut keadaan yang boleh. Walaupun bagaimanapun, orang banyak salah kita tengok kaki. Dengan muka. Cuba berhati. Berhati tengok budak-budak, orang tua, dewasa. orang dua tempat ni banyak kesilap berlaku. Apabila sujuk, muka ni ide tak setengah latar. Sedangkan, ide ni salah satu daripada apa ni anggota suju tak kira lah hidup kita tidak panggil jauh pukul sikit kena rapat nak apa-apa orang-orang ini tak nak beki dia kena apa? hidup dengan dahi tapi tidaklah siapa kena nyek dia dia bumbang rapat orang ni banyak kesalahan kesalahan berlaku kita tengok orang suju atas dahi tapi hidup tak rapat nampak chokin nampak jauh-jauh ia ya, kena buang orang banyak salah Lutut dengan dengan tangan ni tidak buang-buangnya orang salah besar iaitu kaki ni kadang-kadang dia terakat right? okay. kadang-kadang dok pesteh lagi tu dia tidak diri kadang-kadang dok serenir pun ada lagi sebab so, dia nak buka ada jadi macam-macam ni sebenarnya apabila sejak kita ada katika kita kecil dulu kita tahu betul jadi dia jadilah gerti kaki tak kaki yang duduk antara dua sujud tu kan tak betul malek lagi dia rokok tu dia sujud tu kaki duduk senang lagi tu kan? ha, jadi hak ni pun ada juga tapi bukan bukan semua tapi sering berlaku ha. sebuah bersebut Amir Ismayan sering berlaku masalah masalah muka berit jumpa mana orang Amir Ismayan masih lah kelip memang ya masalah muka sini tak masalah Sudahlah semua. Ha, jadi lagilagi ni, ni kadang-kadang, eh? karena tuh saya tidak keser, makul saya pun, oh mayat-mayat tak, tak jadi, ha, tak ada keser. Ha, gitu juga apa ni? Oh ha, ha, lain-lain tu, oh ha, benar tidak Rasulullah sebut tu apa ni? Kita kita tidak tidak beri perhatian, oh ha, Rasulullah se sebut. Ha, jadi bila ha, bila suju, suju tak kena. Ha, kerana itulah kita harap anak-anak kita berlatih ya, cik ni biar kena sujud awal tak ada kadang-kadang panggil tu orang buka lagi lari jari kadang-kadang dia sebenarnya letak ikut nomor dia nomor dia nak letak ke tidak di kena buat apa tidak kena buka letak dia mana, setakat mana dia tak betul lepas tu panggil ni letak bawah awal kita juga ketika rokok ni, ketika sujud ni, Rasulullah tegur kan? Banyaknya, dia dia sujuk ni kukuk gitu. Dia tidak rokok. Sehingga notuk ni, porok ni, dapatkan? Dia kena rokok anak depan. Anak kami boleh lalui ke porok. Anak kami. Ya? Ya? Tidak ada anak kami, boleh lalu anak kami kecil lah anak kami bawa sudah sudah buah. Tidak tidak dia boleh cium. Kita setengah setengah muda tengok rokok dia dia ni, dia begitulah. Saya nak lutut ni, ni perlu ni dia nak jatuh tak ni. Nanti tu tanya kita jangan malah nak depan. Kalau kita ada nak depan dia jadi jatuh siku. Aw biar jatuh siku ni, kalau kata sokongan itu di dia tidak kata ni kita. Hanyi tiga tu gitu kan? Jadi, apa apa jadilah betul? Jadi jatuh siku? Kerana kita orang lebih daripada kepala. Kerana tu orang letak, orang tanya lebih daripada kepala, secara automatik siku jatuh. Dia jadi sendiri. Kerana tu lah, nak suruh siku ni naik atas, dia sujuk tanya kerjaan letak huap baru. Orang ni boleh tak ada kita Semua kerjaan bila waktu itu kan? boleh duduk lama tu kerana dia duduk kaitannya dengan dengan bau kita ni betul apabila tak betul apabila kita cross tangan di depan Allah so this matter was a state ha, kerana itulah dia ya, Nabi boleh sujud lama orang boleh sujud lama tu dia letak kedudukan tu betul mana setiap anggota tu dia dia tidak berat antara satu sama lain insyaallah kita latih anak-anak kita ah ha, kita ni tadi berlatih tu takak trilus malam hari ini kita akan Dan insyaallah memerlukan kita akan mengajar kita akan belajar akidah mula daripada ani mukaddimah bahawa ni ketiga banyak kali dah mukaddimah akidah ni insyaallah kita masuklah nama-nama tak ada jamaah sekalian marilah sama-sama kita bertakbir dulu subhanakallah wa hamdika shallallahu lakal hamd harakalllahu mahamdan shallallahu al'asri billahi innasana alladzina sallallahu muhammadin wa ala warahmatullahi wabarakatuh